17. prosinca 1953. godine. General Henri navar glavni zapovjednik francuskih snaga u Indokini, došao je u posjed garnizonu u dolini Dien Bien Phu. Krajem studenog u tu su se dolinu spustili padobranci šestog kolonijalnog padobranskog bataljuna i drugog bataljuna prve pukovnije padobranskog lakog pješaštva. Nakon tih veterana rata u Indokiniju, u dolinu su zrakoplovima prebačeni legionari legije stranaca, kolonijalni pješaci iz Maroka, Alžira i Senegala, Tajlandski Strelci i vjetnamski padobranci. Francusko zapovjedništvo u Indokini odlučilo je u tu dolinu na granici Vijetnama i Laosa poslati svoje elitne snage. Zašto? Zato što su bili uvjereni da ta dolina ima izuzetnu stratešku važnost. Žil Roju u knjizi DNBNFU piše. Glavna os dolina je okrenuta u smjeru sjever-jug 17 km duga, mala pet km široka. Okružuje je brežuljci okrugli i nježni poput dojki, ili pak oštri od golog vapneca, rezani u obliku nepravilnih stepenica sve do najoštrijih vrhunaca, koji ocrtavaju oko doline nazubljenu vrtaču po tamjelu od čuma. Strateški položaj? Doista! Istina je, jer će neprijatelj koji dolazi s istoka i ide prema rijeci Mekong pokušati proći ovuda kako bi se odmorio i našao živežne namjenice. A posljednik će Dien Bien biti gospodar toga kraja i jednog dijela jugoistočne Azije, pod uvjetom da drži kotlinu i vrhunce koji ju nadvisuju, te da tu izgradi ceste i aerodrom. Garnizom u Dien Bien Fu dobio je tri zadatka. Spriječiti vojsku Vjet Mina, prokomunističke lige za nezavisnost Vijetnama da uđe u laos omogućiti francuskoj vojsci slanje obhodni u područje koje je dotada bilo nedostižno i namamiti Viet da pošalje svoje elitne snage u napad na taj garnizon. I general Navar došao je od Dien Bien Phu kako bi vidio kako napreduje utvrđivanje položaja u toj dolini. Dočekali su ga general Christian de Castri, zapovjednik garnizona i pukovnik Charles Pirot, zapovjednik topništva i odveli ga na novo sagrađeno uporište nazvano Beatrice. Tamo je generala dočekala 13. polubrigada legije stranaca koja se postrojila u njegovu čast. Nakon smotra legionara Navar se popao na krov zapovjednog bunkera. Bernard Fall, francuski novinar koji se proslavio knjigama u francuskom angažmanu u Indokini u knjizi pakao na vrlo malom mjestu opisuje što je general vidio krova bunkera. Navar se popeo na krov zapovjednog bunkera i pogledao je prema cesti broj 41 koja je vodila u srce doline gdje su se mogla vidjeti uporišta Dominique i Clodine kao da su nacrtana na karti. Navar je bio vidljivo zabrinut. Beatrice je bila okružena brdima prekrivenim neprohodnom džunglom u kojoj se moglo sakriti desetke teških topova. Ako bi neprijatelj zauzeo Beatrice, cijela bi se dolina našla pod neprijateljskom topničkom vatrom. General je svoj strah prenio okupljenim časnicima Pukovnik Piro, koji je zapovjedao topništvom u Dien odgovorio je generalu. Prvo, Vjetmin neće uspjeti ovdje dovesti svoje topništvo. Drugo, ako ga uspije dovesti, uništit ćemo ga. Treće, čak i ako uspiju zapucati iz svojih topova, neće ih moći opskrbljivati s dovoljno granata da bi nam nanijeli neku ozbiljnu štetu. Uz to, moj generale, nijedan top Vjetmina neće moći spaliti tri hica a da ga ne uništi moje topništvo. Na Varu je bilo drago čuti riječi pukovnika Piroa. Bio je kratko u Vjetnamu, ali već je dobro znao što mogu učiniti snage Vjetmina kada iz džungle krenu u napad. Ipak, Dien Bien Phu činio se kao dobro mjesto na kojemu se snage Vjetmina mogu namamiti u napad i uništiti. Njegov suparnik pak odlučio prihvatiti taj izazov. Taj general koji je jednom izjavio da je džungla bila njegova vojna akademija odlučio je napasti francuske položaje u Dien Bien Phu. I pobjedomo končeti rat koji se već razvukao u svoju osmu godinu. General Andri Navarre završi prestižnu francusku vojnu akademiju Saint-Cyr. Počeo je službu kao konjanički častnik i većinu je svog života proveo u obavještajnom radu i stožerima u gušenju pobuna u francuskim kolonijama Siriji i Maroko. A njegov protivnik u Indokini studirao je filozofiju i pravo na sveučilištu u Hanoju i predavao je povijest na liceju. Kao studenta uhitila ga je francuska služba sigurnosti. Sud ga je osudio na tri godine zatvora i zatvora je pušten nakon nekoliko mjeseci. U to je vrijeme postao je član Indokineske komunističke partije. Njegovu suprugu uhitila je francuska policija. Osuđena je na doživotni zatvor. Umola je u tom zatvoru nakon tri godine. Godine 1941. Taj je profesor povijesti sklopio savez s gerilskim vođom Chuantanom. I tako je počela jedna sjajna vojna karijera. Žil Roy ovako opisuje tog čovjeka. Taj čovjek srednjeg rasta, koji jedva da je prošao 30. sporih pokreta i nespretnog ponašanja, nimalo elegantna držanja, odjevenu loše skrojene hlače i vojničku bluzu zatvorenu oko vrata, na koje nema ni oznake čina, ni odlikovanja, to je Von Noguyen glavni zapovjednik Narodne armije. Njegova je ratna škola džungla. On do sad nije računao u tisućama tona, nego u kilogramima što ih nosi jedan čovjek. Njegovi su bataljuni prevalili tisuće kilometara, ali napredujući na svojim nogama. Budući da zna da neprijatelj svakog trena može nasrnuti na njega, živi skriven, spreman nestati ako bude potjere. Malo pomalo iskovao je svoje oruđe proširio utjecaj partije, nametnuo doktrinu poučivši vjerne, uništivši mlakonje, pretvorio je Narodnu armiju u mnoštvo udruženih ćelija spremnih da se žrtvuju za revoluciju. Krajem te 1953. Džap više nije zapovjedao gerilskom vojskom. Sovjetski savezi i Maova Kina opskrbile su vjetmin teškim oružjem. Topovi za koje pukovnik biro sumnjao da postoje, bili su već u sastavu vjetminove 312. teške divizije. Topovi za koje je pukovnik Piro sumnjao da će uopće biti dopremljeni kroz jedva prohodnu džunglu do brda i planina koje su okruživale dolinu u kojoj je bio DnBNfu Bien Fu, počeli su se u studenom vukotrpno dovlačiti i ukopavati u ta brda i planine. I tako je bitka za DnbNfu Bien Fu odlučena i prije nego što je počela, ali ipak deseci tisuća vojnika morat će poginuti prije nego što završi bitka kojem će biti okončan osmogodišnji rat. Prvi indokineski rat počeo je kada je Francuska nakon poraza Japana u drugom svjetskom ratu pokušala ponovo zadobiti kontrolu nad Vijetnamom, Laosom i Kambodžom svojim kolonijama u Indokini. Ali sjeverni dio Vijetnama već je bio zauzet od Vjetmina, Lige za nezavisnost Vijetnama koju je predvodila komunistička partija pod vodstvom Hošimina. Francuske ekspedicijske snage stigle su u sjeverni Vijetnam u velječi 1946. godine. U ožujku te godine francuske vlasti i Hošimin sklopili su sporazum po kojem će Francuska priznati Vjetminom u vladu i dati Vjetnamu status slobodne države unutar Francuske unije. Francuske trupe trebale su ostati u Vjetnamu, ali bi se postupno povukle tijekom pet godina. Tijekom tih prvih par mjeseci francuske vlasti surađivale su s Hošiminom, ali razlike između te dvije strane bile su nepomirljive. Francuska je htjela ponovo uspostaviti kakvu takvu kolonijalnu vlast, a Vjetmin tražio je punu nezavisnost. I 1946. izbio je otvoreni rat između Vjetmina i francuskih kolonijalnih vlasti. Hošimin je ovim riječima pozvao svoje sunarodnjake na ustanak. Poziv cijelom narodu, sunarodnjacima u cijeloj zemlji,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 Oni koji imaju puške, borit će se puškama. Oni koji imaju mačeve, borit će se mačevima. Oni koji nemaju mačeve, borit će se lopatama, motikama i štapovima. U prvim godinama rata Vjetmin je geriljskom taktikom dobao francuske kolonijalne vlasti u tešku situaciju. Vjetmin koristio je sva sredstva u borbi. I u istinu, ako nisu imali puške, koristili su štapove. Govori Robert Barić, vojni analitičar i pomoćnik vojnog savjetnika, predsjednika Republike Hrvatske. Pripadnici Vjetmina su zamke vrlo gadne zamke. Uz postavljanje različitih mina postavljale su takozvani e, panje šiljke. To su je bili jednostavno zaoštene komadi bambusa ili čak ili metalne šipke, naoštene koje su se stavljale u dobro prikrivene jame i često još zagadile sa izmetom ili nečim drugim. Jednostavno ko je nagazio na to, a postavile su se i od ozgo, ali i bočno, tako da bi jednostavno ko je nagazio probilo bi mučmuje Francuzi su razvili jednu vrstu učizme u pokušaju da se zaštite od toga. E, Dijelo mi se davalo uspjeha. I naravno, zabilo bi se u nogu čovjeku. Prvo, bilo je vrlo teško izvući čovjeka, kad, posljedno kad su bili unakrsno postavljene. I drugo, takve rane su vrlo teško zrastele u ovoj nezdravoj klimi. Znali su se gnojiti često i mjesecima i čovjek nije bio sposoban za e, bilo kakvo djelovanje. I napokon, tu su bili svi mogući teroristički napadi. Na restorane, na civilne objekte, na zgrade kolonijalne vlasti. Svom tom kombinacijom, jednostavno, vjet minije držao stalno Francuze u neizvjesnosti, međutim, na taj način se nije moglo zapravo postići pobjeda. I tako je, 1949. godine su se u neku ruku obje strane nalazile u pad poziciji. Vjetmin je držao, kontrolirao dobar, gotovo cijeli Tonkin, osim područja Tonkinške delte, to je znači delta Crvene rijeke oko Hanoja, gdje je, su Francuzi izgradili tzv. delatreovu liniju, niz obrambenih uporišta oko delte, preko koji su kontrolirali, sprječavali svaki pokušaj ubacivanja većih formacija vjetmina, naravno pojednačaj grupe su se mogli ubacivati, a lako su odbijali svaki napad zato što su unutar delte uspjeli izgraditi mrežu putreva gdje su mobilne snage lako dolazile do ugrožene točke i odbijale napad. Ali problem je bio dakle u drugim područjima gdje je kontrolu održao Vjetmin. I sad je došlo te pat situacije. Pat situaciju pokušao razbiti general Raul Salan, novi francuski zapovjednik u Indokini. On je završio elitnu francusku vojnu akademiju Saint-Cyr baš na vrijeme kako bi mogao sudjelovati u završnim bitkama Prvog svjetskog rata. I u tim je Bormama zaslužio ratni križ, visoko francusko vojno odličije. Do kraja svoje vojne službe Salan će postati najodlikovaniji vojnik u povijesti francuske vojske. Žil Roy opisuje ga kao zagonetnu osobu na čijem bi se suncem opaljenom licu ponekad pojavio osmijeh. Imao je brzi živahan pogled i pratio ga je glas da uživa u pušenju opijuma. Salan će postati poznat tijekom Alžirskog rata za nezavisnost. Nezadovoljan tijekom rata predvodit će vojne častnike koji će pozvati generala de Gola da napusti mirovinu i ponovno preuzme vlast u Francuskoj. Kada je postalo jasno da de Gaulle namjerava dati Alžiru nezavisnost, Salan je predvodio neuspješni državni udar, a onda je osnovao OAS, organizaciju koja je izvala niz terorističkih napada u francuskoj Alžiru. Salan je uhičen 1962. i osuđen na doživotni zatvor. Oslobođen je 1968. a francuski predsjednik François Mitterrand vratio mu jačin i mirovinu. Francuske snage su se uspjele povući iza obramene linije u delti Crvene rijeke i dolazeće razdoblje monsuna prekinulo je svaku veću operaciju obje strane do listopada. I sad što se događa? Naravno, Salan je tražio način da tu pat poziciju prekine. I u listopadu Džap šalje tri divizije Vjetkonga u napad na francke garnizone u graničnom području Vjetnama prema Laosu, ne samo na Tonkinu, nego i u ovom središnjem dijelu Anamu već. General Salan je međutim smatrao da je napad Vjetkonga zapravo odvraćan pažnje od glavnog udara koji će uslijediti na područje Delte, s obzirom da je Džap par puta pokušao se probiti na područje Delte. Kako do udara... Nije došlo jer to uopće nije bila džapova namjera. Salan sada odlučuje pokrenuti operaciju Lorraine, to jest pokuše uništenja snaga Vjetkonga na području Vjetkonga, to je sjeverno delte. Salanova namjera bila je da privuče glavninu džapovi snaga radi obrane tog područja, pri čemu će u izravnom sukobu, zahvaljujući francuskoj nadmoći oružanju i zračoj potpori, džapove snage biti oslabljene, a možda i uništene idući korak bi bio oslobađan graničnih područja prema Laosu čim bi se otklonila mogućnost upada vjetkonga u Laos dakle tu je sad već ta ideja o jednoj izravnoj bici u kojoj se mora privući protivnik. U operaciji Lorensa Lani je arangažirao trideset tisuća vojnika koji kreću u akciju krajem listopada 1952. tisuća devetsto pedeset dva godine međutim zbog snažnog otpora regionalnih snaga francusko napredovanje je bilo je vrlo vrlo sporo Tek sredinom studenog e, francuske snage su ušle u duboku teritoriju pod kontrolom Vjetmina i zauzele veliko skladište oružija kod P'hut Međutim, Francuzi nisu zapravo postigli ništa. Džap jednostavno odbio prihvati taj francuski mamac i zadržao je svoje snage tamo gdje su se nalazile glavne, a samo je postao dvije elitne pukovnije da pomognu malo u napadima na francuske snage jer je pravilno računao, čuj. Jednostavno, Francuzi nemaju dovoljno logistike i ljudi da izdrže takvu operaciju duže vremena i trebaju samo pustiti da se zalete i strpe i onda će se morati sami povući. Tijekom operacije Lorraine vijetmin nekoliko je puta iznenadio francuske snage i naravno sva ta iznenađenja nisu bila ugodna. Kada je već operacija Lorraine završavala, poručnik Marion, zapovjednik tenkovske satnije prve mobilne skupine primijetio je svježe tragove guma koje su vodile u džunglu. Te tragove sigurno nisu napravila francuska vozila. A nisu ni pripadali vozilima Vjetmina, koji imao maleni i šarolik vozni park sastavljen od starih vozila, zapljenjenih od japanaca i prijeratnih francuskih vlasti i pogonjeni ugljenom i alkoholom koji se dobiva od riže. Poručnik od zapovjednika bataljuna dobio dopuštenje da istraži te tragove i petstotinjak metara od ceste njegove vojnici našli su vozila koja su napravila te tragove ispod bambusovih grana pronašli su dva u tamno-zelenu boju obojana vojna kamiona. Nakon što su se francuski tenkisti uvjerili da kamioni nisu minirani, pomno su ih pregledali. Jedan od tenkista primijetio je natpis na karoseriji. Ne izgledaju kao američki kamioni, rekao je jedan mehaničar. Pogledaj brzinom jer kalibriran je u kilometrima. Pogledajte natpis, rekao je Chauvin. Piše monotoba ili nešto tako. Marion je skočio sa svog vozila i pogledao natpis, to nije latinica, to je čirilica i piše Molotov. To su dakle ti čuveni Molotov kamioni, ta nova ruska oprema koju dobivaju vjetnamci. I tako su francuske snage po prvi put vidjele dio nove teške opreme koje je Vjetmin dobivao iz Sovjetskog saveza. Vjetmin je dobio oko 800 tih teških kamiona, a uz njih su iz Sovjetskog saveza stigli teški minobacači od 120 mm i protuzrakoplovni topovi. Uz njih Vjetminu su došli topnici iz Maove Kine, kako bi poučili vjetlamske drugove kako se koristi nova oprema. Džap je gerilsko vojsku Vjetmina polako pretvarao u klasičnu. S novom opremom došlo je iskušenje da se s francuzima vodi i klasična bitka. Zato je odabrano francusko zrakoplovno uporište Nassan. Međutim, tada on pravi jednu grešku. Jedna od svojih divizija Elitnoj 308. zapovijeda napad na izolirani garnizon Nassan, očekujući njegovo brzo uništenje. Nassan je bio zapravo izuzetno dobro utvrđeno uporište koje su obranile velike snage. Napad Vjetmina je trajao od 23. studenog do 3. prosinca, kada je Džap morao nakon velikih gubitaka povući svoje snage. Okopiste u Nasanu francuska vojska izgradila je dva obrambena prstena prepuna teških strojnica čije su se linije paljbe međusobno ukrštale. Obrambeni prštenovi još su bili ojačani boljikovom žicom i minskim poljima. U samom uporištu ukupani su teški minobacači i haubice. Za obranu Nasana general Raoul Salan, zapovjednik francuskih snaga, odabrao je šaroliko društvo sastavljeno od padobranaca, legionara legije stranaca, tajlanskih strijelaca, marokanaca i vjetnamaca. Džap je na to uporište poslao elitnu 308. diviziju, a u priču je stavio 312. diviziju. Džap je, po uzoru na taktiku Kineske i Sjeverno-Korejske vojske, upotrijebio ljudske valove protiv dva prstena francuske obrane. Rezultati su bili strašni, kako za branitelje, tako za napadače. Bernard Falu, knjizi Ulica Bez radosti, piše. Napad je počeo nakon vatra iz teških i nakon 40-minutnog bombardiranja, negdje oko 22 sata i 10 minuta, čuli su se krici Tien Len, naprijed, od kojih su se ledile kosti. S tim jezivim kricima, vjetminovo pješaštvo bacilo se na bodikavu žicu i Minsko polje, ne vodeći računa o svojim gubicima, koji su zbog koncentrirane francuske vatre bili strašni. Jedan za drugim ljudski valovi razbijali su se na bodikavoj žici. Zbog nagomilanih ljudskih tijela, bodikava žica više nije predstavljala nikakvu prepregu. Tenkovi oklopnog voda spustili su cijevi na minimalnu elevaciju, kako bi mogli pucati na gomile koje su nadirale preko prepreka. Tenkovi su se polako kretali, lomeći glave, udove i prsa pješaka koji su nadirali prema njima. Napredovali su sporo, poput slonova. Oko njih bilo je sve manje slobodnog prostora. Na kraju i oni su se utopili u tom ljudskom balu. Desetci vjetminovih vojnika penjali su se na tenkove pokušavajući otvoriti otvore i u njih ubaciti zapaljive granate. U svaki otvor gurali su cijevi strojnica i pucali. Konačno su uspjeli uništiti neke tenkove pucajući iz neposredne blizine u njih iz bazuka. U zrak se polako počeo uzdizati slatkasti miris spaljenog mesa. Francuski položaj kod na sana uspjeli su se održati usprkos s tim strašnim napadima. Đap i Vjetmin ipak nisu mogli žrtvovati cijele divizije kako bi zauzeli jednu pistu. Ali pobjeda je francuskom zapovjedništvu udarila u glavu. A i džap neće odustati od svojih napada u kojima nije mario zagubitke. Samo će za njih odabrati bolje mjesto. U odabiru mjesta pomoglo mu je francusko zapovjedništvo o Indokini, koje je dobilo i novog glavnog zapovjednika. Početkom 53. godine dolazi ponovno promjena u francuskom vojnom vrhu i dolazi konačno general Henry Navarre, koji će biti ima tu nesretnu čast da pokrenu operaciju koja je dovela do BNBFU-a. U tom trenutku francuski politički vrh već je bio umoren e, ciljokupnim indokineskim ratom, koji je ušao u osmu godinu, kraj se nije e, uviđao i bilo je jasno da se više ne može ostvariti neka odločna pobjeda kojom će se uništiti protivnik. Trebalo je stvoriti uvjete, vojne uvjete koje će dovesti do nekog vrste mirovnog sporazuma i Navar je dobio tu zadaću, dakle ne doći radi totalne pobjede nego stvoriti vojne uvjete da će suprotna strana pristati na pregovore pa će se naći neko kompromisno rješenje koje bi spasilo čast Francuza. Navar je došao i tu je sad već bila ta ideja u jednom uporištu. Međutim, on je razradio znatno ambiciozniji plan takozvani Nava plan se sastoje iz dvije faze prva je trebala trajati od projeća pedeset do jeseni i godine i tu je trebalo potpuno pacificirati južni dio vijetnama znači potpuna francuska kontrola a na sjevernom dijelu vijetnama i dalje održavati obrambene položaje na području Delte znači Hanoi Haifong i pripremati se za iduću fazu koja je trebala po njemu biti od 1954. do pedeset godine kada bi se pokrenla ofenzivna djelovanja protiv protivničkih uporišta na sjeveru radi izazivanja odlučne bitke u kojem bi se osakatile osakati uvjetmini prisilna pregovore ta odlučna bitka to je dakle trebalo biti uporište u pozadini velika pobjeda bi omogućila francuzima znatno povoljnije uvjete u pregovorima za novog zapovjednika francuskih snaga u Vijetnamu postavljen je general Anrinavar koji je kao 19 godina star kadet u slibnju 1918. prvi put sudjelovao u nekoj bitci. Navar je bio izbor francuskog premijera Rene Maera. U Indokinu je došao s položaja načelnika stožera natovih snaga u Srednjoj europi I Navara je dočekala nevesela situacija. Žil Roy piše. Navar se više ne zavarava. Stroje što su mu ga predali na upravljanje više ne radi kako valja. Ekspedicijoni se korpus pokreće samo masovno, u metežu kola i kamiona, nesposoban za život bez goleme nadmoćnosti sredstava, nasuprot opasno, gibkom i svagdje prisutnom protivniku koji ima sve. Većina udaraca što ih zadaje korpus ostaje bez učinka. Njegovi su ljudi umorni, a sustav što ih pokreće pretežaki. General Navar sustrao se i s novom prijetnjim Djap i Ho -shimin napali su u Laos. Snage vjetmina su e, napravili jedan manji upad. trajao mjesec dana i nakon toga su se povukle. Ali u biti nije se znalo kako odgovoriti na to. I sada zapravo počinje planiranje operacije kod DNBM4. Navar je bio prisiljen sada napustiti te svoje dvije faze plana i e, izazvati odlučnu bitku, a i spriječiti infiltraciju vjetmina moguću u Laos. Navar je jednostavno za odlučio sve to spojiti u jednu operaciju. I kao mjesto za, na kojem bi se trebala izaznata odlučna bitka, odabrao je dolinu Mong Thang, u kojoj se nalazilo selo Dien Bien Phu. Točno nakrižen je tri cesta pravca e, između Vijetnama i Laosa. Znači, ključno područje, čim bi se za moglo lako ometati bilo kakva komunikacija i opskrba e, snaga Vjetmina ako dođu na područje Laosa, i eventualno poduzeti i određena mobilna operacija protiv njih u takvim uvjetima. Naravno da se to ostvari trebalo je dnb koje su francke snage prije toga već napustile za vrijeme smanjivanja garnizona ponovno zauzeti i zgraditi snažno utvrđeno uporište. 20. studenog 1953. dvomotorni transportni zrakoplov tipa C-47 krcat komunikacijskom opremom i napunjen s dovoljno goriva za 8 sati leta poletio je svojnog aerodroma u Hanoju. U zrakoplovu su bila tri francuska generala Pierre Baudet, zamjenik glavnog zapovjednika u Indokini, Jean Deschaux, zapovjednik zrakoplovnih snaga u Sjevernoj Indokini i Jean Gilles, zapovjednik Padobranaca. Ta trojica trebala su odlučiti je li vrijeme na DNBN Bien Phuom, podobno za padobranski desant. Zrakopov je poletio u 5 sati ujutro. U 6.20 doletio je do Dien fua koji je bio prekriven maglom. Zrakopov je kružio nad dolinom dok su dva časnika od kojih je jedan bio meteorolog, pokušavali proračunati kada bi se magla mogla dignuti. U 7 sati prve su zrake sunca osvijetile gorni pokrov oblaka koji su se vidno počeli stanjivati. U 7 sati i 20 minuta general Deschamps uzeo radio, javio generalu Rene Koniju da je vrijeme pogodno za padobranski desant. I tako je počela operacija kastor. Navar je 20. studnog 53. pokrenuo operaciju Kastor, uz račnom desantnu iz 65 transportnih aviona C-47 izbacio padobrance i u roku tri dana kroz desantiranje i transportnih aviona je prebačeno praktično 9000 ljudi. Što se sada dogodilo? Prvo je trebalo sada izgraditi obrambenu liniju. Pokazalo se su snage koje su ubačene, nedovoljne i za izgradnju i održavanje obrambene linije i za e, izvođenje manjih upada na području oko baze, a tek ne bi bile sposobne za intervenciju u Laosu. Naime, obrambena linije odlučeno da se napravi u polumjeru od pet km od središnje točke, znači od aerodroma, gdje je napravljena glavna utvrda. Međutim, za obranu te velike linije trebalo ukupno 36 bojni. Ali u biti, Francuzi su tada imali u tom trenutku pet bojni koje da su povećali poslije te snage, ali nikad dovoljno zdržani cijele obramene linije. Dalje, za izgradnju takvih forti, fortifikacija trebalo je 36 tisuća tona građevinskog materijala. Na raspolaganju je bilo samo dvije tisuće tone. Zbog toga Francuski vojni vrho donosi kobnu odluku. Pošto je najmjena baze bila dakle i ofenzivno i privlačenje, neće biti potrebno izgradnju... Toliko snažnih fortifikacija kao što se prvobitno mislilo, umjesto toga biti će napravljene desetak uporišnih točki plus sa zajedno sa svojim glavnom utvrdom koje će biti opskrbljivana izraka zraka i kojima će zrače snage pružati potporu, posebno lokalno smještene zračne snage. Druga velika pogreška koja je napravljena bila je ta da iako je Navare već imao informacije da je đap odlučio posle, već počeo prikupljati velike snage oko Vjetmina, Vjetmina za napad na DMBNFU, ono tome nije obavijestio lokalnog zapovjednika jer je smatrao da to nije važno i jednostavno zato nisu bili ubrzani radovi na fortifikacijama. Ipak u roku od dva mjeseca praktično unutar tog obrambenog perimetra je zgrađena je mreža puta, mostova i utvrda, skloništa za avione, Dovedene su relativno snažne topničke snage. Poslano je šest bitnica haubica kalibra 105 mm, jedna bitnica haubica kalibra 155 mm, te tri satnije teških minobacača, pri čemu su te snage praktično uzete iz svih mogućih postrebi francuskih na području vijetnama Bila je ideja da se čak pošalju još veće snage, ali što se dogodilo? Pukovnik Pirot, zapovjednik topništva u Dien Bien Phu, regentno je rekao da je to dovoljno i da više ne treba. Također prebačeno je rastavljeno 10 lakih tenkova M24, koji su zapravo pokazali izuzetno uspješnima u obrani, jer to je bila jedina mobilna obrana koja je mogla doći na bilo koju točku i zaostavljati ljudske valove Vjetmina kad su krenuli. Dok su francuske snage stizale u Dien prema dolini kretale su se i snage Vjetmina. Francusko se zapovjedništvo nadalo da će Dijan BNF biti novi nasan, mjesto gdje će elitne snage Vjetmina iskrvariti. Ali general Jap nije namjeravao ponoviti istu grešku dva puta. Francuskom zapovjedništvu ispunit će želju za velikom i odlučnom bitkom, ali u toj će biti jap pobijediti. I prema Dienbien Fu krenule su elitne vjetminove snage, ali nisu stizale zrakoplovima. Živ roy tiše. U etapama o 30 km danju ili 50 noću, vjetnamske su se jedinice brzim koracima približavale Dien Bien fu sporednim putevima. Oficiri se nipo čemu nisu razlikovali od običnih vojnika. U ostalom, oficiri ne postoje, nego ljudi koji su dobili funkcije komandanta, puka, bataljuna, čete ili baterije. Svaki borac nosi oružje, ponekad neispravnu pušku ili tronožac od topa, jednu vreću, 15 kg riže na ramenu, svoj alat, čutoricu vode i malo soli u bambusovoj cjevčici. Idu od zore do sutona ili obratno, s deset minuta odmora na svaki sat marša. Kad stignu na odredište, kopaju rovove da se u njima sklone i tu odspavaju, pošto operu noge u kotliću tople i slane vode. Svi vojnici nemaju obuće, mnogi imaju kao i nosači samo sandale s potplatima i remenima izrezanim iz gume automobilskog kotača. Regularne postrebe vjetmina imale su još jednu posebnost. Po uzoru na kinesku komunističku vojsku, unutar svake postrebe ljudi su bili spojeni u ćelije. Tri su čovjeka činila jednu ćeliju. Ćelije su bile pod nadzorom političkih komesara i njihovih pomoćnika. Svaki je vojnik praćen preispitivan i preodgajan ako se zato ukaže potreba. U toj vojsci vladala apsolutna stega. Ono što je zanimljivo je bilo to da je zapravo i Hošimin bio svjestan da će rješenje vjerojatno trebati se tražiti u pregovorima. Brza pobjeda nije bila moguća, a ovo se moglo razlačiti godinama. Što se događa? U studijom 1953. godine e, Hošimin daje intervju u švedskim novinama Expressen u kojima zapravo direktno uputuje čoj francuskoj vladi poziv za obnavljene pregovorima. Kako francuska strana nije reagirala, Hošimin odlučuje da se potakne na pregovore od počinjanjem vojnih operacija koje će dakle, prisilit Francuze na pregovore. Nakon pažljaju procen situacije, Džap, koji prvo misli da se to radi u samo kratkotranjnoj lokalnoj operaciji, te odmah nije reagirao, odlučuje da će baš to mjesto biti područje odlučne bitke. Pukovnik Piro uvjeravao je general Navara da vjetminovo topništvo neće značiti ništa u bitci za Dien Bien Phu. Piro je u to uvjeravao svakoga tko bi došao u dolinu. 26. siječnja 1954. u Dien Bien Phu došao je Marc Jacquet, državni tajnik francuske vlade za pridružene države. Jacquet je nekada bio častnik ratnog zrakoplovstva i brinula ga je mogućnost da vjetmin dopremi protuzrakoplovne topove na okolna brda. Pored toga, još jedna stvar brinula francuskog državnog tajnika. Bernard Fall u paklu na vrlo malom mjestu piše. Jacques je bio impresioniran izvještajima o američkoj masovnoj upotrebi topništa u slamanju komunističke taktike ljudskih valova u Korejskom ratu. Kada je napuštao Pirovo zapovjedno mjesto, okrenuo se i ovo rekao zapovjedniku topništa. Pukovniče, znam da oko Hanoja ima nastotine neupotrijebljenih topničkih cijevi. Iskoristite činjenicu da je kod vas član francuske vlade i nabavite si još topova. Piro je svidljivim prijezirom pokazao vladinom tajniku svoje planove topničke vatre i rekao da ima i previše topova. Prvi napad je trebao uslijediti već 25. 26. siječnja međutim Džab ga odgodio pošto nije bio spreman. opsada počinje 31. sjeća 1954. godine bombardiranjem topništva vjetmina po francuskim položajima. U tom trenutku Francuzi su imali oko 16 tisuća vojnika u DBMFU Bien Phu, a njih je okružilo ukupno pet divizija Vjetmina sa 55 tisuća vojnika. Još 55 tisuća e, jednostavno e, pomoćne radne snage koja je bila glavna u opskrbi svih tih snaga, što će biti značajno za vjetnamsku pobjedu. francuska strana imala 80 topova velikog kalibra, a Vjetmin čak 288. Koje je postavio na planine koje su okruživale dolinu Die Bien Phu, jednostavno zato što su Francuzi procijenili da će oni jednostavno u kratkim ispadima moći kontrolirati ta područja, jer nisu imali dovoljno ljudi da drže planinske vrhove. To je bila katastrofalna pogreška što se vrlo brzo pokazao. Početkom velječe 1954. godine snage Vjetmina počele su masovno zauzimati vrhunce oko doline. U rano jutro četvrtog velječe 57. pukovnija zauzela je vrhove bražuljaka koji su pet km bili udaljeni od francuskih položaja. Pukovnija je tada saznala i svoju zapovijed. Svojim topovima kalibra 105 mm trebala je ono sposobiti francusko topništvo. Žil Roy piše. Kada je mladi mjesec iščeznuo iza zapadnih planina, pukovnija je primaknula topove od 105 milimetara, koje je valjalo smjestiti u gnjezda što su ih pioniri kopali dan i noć u samoj strmini ispod mreže Lijana, koje je skrivala radove pogledu iz zraka i uklanjala sve tragove kopanja. Već su nastale legende koje su svi ponavljali. Navodili su ime nekog vojnika koji je kad su mu se sva užad potrgala, svojim tijelom podložio kotače topa što se počeo spuštati niz planinu. Posuda se pjevala pjesma koja će u nekoliko tjedana postati slavna. Ponor je dubok, ali nijedan kao naša mržnja. Izvucimo topove i bojno će se polje pretvoriti u groblje neprijatelja. 57. pukovnija bila je dio vjetminove 312. teške divizije. U toj diviziji, po uzoru na crvenu armiju, koncentrirano svo teško topništvo vjetmina. Divizija imala zadatak da spali francuske položaje. Pukovnik Pirot doživeće dan kada je 312. divizija prvi put otvorila vatru na Dien Bien Phu. 13. počela je ta vatra. Dva dana kasnije, pukovnik Piro došao je do svog prijatelja, pukovnika Trankara koji je promatrao kako vjetminovo pješaštvo u valovima nalijeće na uporište Gabriel. piro je Trancaru rekao. Potpuno sam obeščašćen. Jamčio sam dekastriju, da nas neprijateljsko topništvo neće moći niti dotaknuti. saćemo ćemo izgubiti bitku. Odlazim. Trankar je promramljao nekakav odgovor. Kasnije ga se nije mogao sjetiti. Bio je prezauzet stanjem oko uporišta Gabriel. Piro je u tišini izašao iz bunkera i otišao u svoj rov. Kako je bio jednoruk, nije mogao repetirati pištol, ali bez problema pronašao ručnu bombu. Tom jednom rukom izvadio je i legao na bombu. Idući korak mina bio je uređivanje gotovo 100 km ova oko tri sjeverna uporišta francuske obrane, bez obzira na konstantnu francusku topničku paljbu. To su pripreme na temelju džapove odluke o izvođenju početnog napada na sjeverna francuska uporišta. I to prvo na uporište Beatrice. Bojnik Pego, zapojednik tog uporišta, zabrinutno je posmatrao pripreme, ali je smatrao da će ipak dobro napravljene fortifikacije biti dovoljne da se izdrži napad. Bitka za DMF formalno počinje 13. kožika strahovitim topničkim bombardiranjem francuskih položaja. Topničko bombardiranje počelo je pet minuta prije zalaska sunca kako bi se spriječilo djelovanje francuskog zrakoplovstva po topničkim položajima. Praktično, na početku bitka, bojnik Pegoy i njegov stožer su bili ubijeni direktnim topničkim pogotkom, a mnoge fortifikacije uništene. Tijekom prve noći o žestini bombardiranja govori to da je meni spalio 9.000 topničkih granata. Šokiran ovim vijestima, general Navaraj i njegov stože počeli su razmatrati čak mogućnost povlačenja. U vremenu, tokom noći preživjeli branitelji uporišti Beatrice su pokušavali se očenički braniti od valova ovinika Vjetmina i sastava 312. divizije. Nakon dva sata očaničke borbe prsa u prsa, bilo je uslijedilo kratkotrajno zatiše od sati pol, nakon čega je Vjetmin obnovio napad. I ti napadi su bili odbijeni, međutim, pritisak bio prejak. Beatrice je konačno zauzeta a samo nekoliko preživih legionara uspjeli se spasiti. Poslije podnje 16. ožujka, general Dekastri objavio je preko radija dnevnu zapovjet. Uporišteba 300 je već palo. Aerodromu Dien Bien Phu bio je on sposobljen. I Dekastri je nekako treba ohrabriti svoje vojnike. Ovdje u Dien Bien Phu sudjelujemo u bitki koja će odlučiti sudbinu rata u Indokini. Primili smo nekoliko teških udaraca i izgubili smo mnogo ljudi, ali oni su odmah zamijenjeni s dva padobranska bataljuna. Još pet čeka na iskakanje. Naše je topništvo netaknuto i spremno za zaštitnu vatru. Naši topovi i topnici spremaju se spustiti padobranima. Pojačanja koje nam dolaze nadoknadiće naše gubitke. Vjetnamci to ne mogu reći. Vjerojatno ste iznenađeni što ne vidite naše bombardere, ali morate razumjeti da vrijeme ne dopušta takve misije. Čim se nebo i malo razvedri, sva naša zračna moć bit će iznad djem fua. Sve ovisi o nama. Još nekoliko dana i pobjedit ćemo, i žrtve koje su pale neće biti uzaludne. Uz gadno vrijeme koje nije dopuštalo let kako bombarderima, tako i transportnim zrakoplovima, oko doline vjetminje je završio raspoređivanje protuzrakoplovnih topova kalibra 37 mm. Kako su padala francuska uporišta, tako se i to topništvo približavalo sve bliže glavnom francuskom položaju, uporištu Isabelle, koje se smjestilo u srcu doline. Da stvar bude gora, spuštanje opreme, streljiva i hrane, padobranima bilo je sve teže. Bernard Faul piše Teški američki zrakoplovi tipa C-119, takozvane leteće kutije, izbacivali su palete opreme teške i do jednu tonu. I, iako je to bio najbolji način da se iskoriste kako zrakoplovi, tako i piloti, ti su paketi bili nemogući za prenošenje pod neprijateljskom vatrom. Problem je postajao još gori kad bi takav teret, koji je obično sadržavao streljivo i eksploziv, pao u Minsko polje i eksplodirao. I tako bi se ne samo uništio teret, nego bi se i očistilo Minsko polje. Ili bi se takav paket zabio u francuski rov ili bunker i imao bi učinak teške bombe. Zbog toga Djem je zatražio da pošiljke budu ograničene na 100 kilograma. I na sve to je došla đapova zapovjed da se rovi iskopaju što bliže francuskim položajima, kako bi vojnici vjet mina oteli što je moguće više pošiljki koje su spuštene iz raka. Već 19. ožujka, dok su vjetminovi rovovi došli na 600 metara od uporišta Klodin, general Dekastri je generalu Konji u Hanoj poslao poruku u kojoj je i rekao da je pad Dien Bien Foua neizbježen i zatražio je da se njegovim ljudima da dopuštenje za proboj. Koniju je odgovorio Dekastriju da stvari ipak nisu tako loše. Za uspješno održavanje svoje snaga, francuci trebali otprilike 150 tona oružja i streljiva i namirnica dnevno. U najboljem slučaju oni su uspjeli dobivati 100 tona, a u travnju ćete količine pasti na manje od 10 do 12 tona zbog snažne protuzračne obrane. Idući džapov cilj bio je Sjeverno uporište Gabriel, gdje je umjesto skupog slanja valova vojnika, što se pokazalo skupom broju žrtava na uporištu B3, odlučio uporište uništiti snažnom topričkom paljbom i ubacivanjem malih grupa vojnika. Pri tome je čak jedan vojnik vjet mina uspio dotegli do samih francuskih položaja bazuku 75 mm na malim kolicima i jednim pogotkom e, e, uništiti e, zapojednika uporišta. E, na kraju i ovo uporište je palo, ali Džap je u tri dana imao strahovite gubitke. 2000 mrtvih vojnika što ga je prisilno na poduzimanje pauze. Francuski gubici bili su 500 mrtvih, uništeni tank i odeljenje teških minobacača. Psihološki, ova intenzitet bombardiranja bio je strahoviti šok za Francuze koji nisu mislili da protivničke snage mogu dovesti toliko topništvo na područje borbi. Tako su u prva tri dana Francuzi u biti izgubili tri glavne uporišne točke na sjeveru, ali Vjetmin je to platio vrlo skupo i nije mogao odmah nastaviti intenzivne borbe na djelovanja. Francuzi ubacuju zračnim putem pojačanja, na kraju će uspjeti ubaciti 4200 vojnika tijekom cijele bitke, međutim snažno protuavionsko topništvo džapove sve više ometalo te pokušaje, francuske pokušaje. Posebno zato što su sami piloti rekli da je to po žestini protuavionske paljbe bilo veća koncentracija paljbe nego u drugom svjetskom ratu i u Koreji. Francuski položaj u dolini bili su u očajnom stanju. Gubice su se gomilali, opskrba je postala sve teža i sve manje materijala dolazilo do francuskih snaga. Ipak, francusko zapovjedništvo u Hanoju nije prestajalo biti optimistično. General Konji poslao je poruku de Kastriju da kako dolazi kišna sezona, to će stvari biti sve teže za napadače. Zapravo su stvari za francuske snage bile sve gore i gore. Ne samo da se zbog kiše i niske naoblake nije moglo dopremiti dovoljno opreme, oružja i hrane, već je kiša i naoblaka onemogućila let lovcima bombarderima. Sada su snage Vjetmina sigurne od napada zrakoplova mogle još jače napasti. A i njihovi su rovovi bili na višoj nadmorskoj visini, pa se voda slijevala prema francuskim položajima u dolinu. A ti su položaji bili u sve gorem stanju, Žilroj piše. Na ulazu u stanicu za prvu pomoć nagomilane su hrpe gnojnih zavoja. Oprema leži između čizama, cipjela za džunglu i prevrnutih kaciga. Neki se ranjenici vuku sve do bolnice centralnog položaja, zamišljajući da će tamo pronaći spas. Borci muljakaju za mjesto u podzemnim prostorijama kiručkog odjela, gdje se ljudi guše. Gaze po svilenim padobranima, koji se sada upotrebljavaju kao plahte, zavoji i mrtvački pokrovi. Sa slabo učvršenih ležaja dopiru jadikovanja. Plazma teče kapo kapu ven. Pored srušene prostorije za radio, dva kirurga goli grudi, zaštićenih gumenom pregačom, s rukavicama na rukama bez maske, otvaraju trbušne šupljine, paraju bedre da iz njih izvade krhotine granata ili kugle. Nesnosni miris krvi guši. Bolničari puše da ne bi povraćali. Kirurg mora dati 50 transfuzija, a ima dvije litre krvi. Mora dati 300 milijuna jedinica penicilina, a ima 50. Muče ga slomljene vilice, probodone oči, iščupane noge, rasječena ramena, stenjanje. A Vjetmin nije prestajao s napadima. Njegovi su gubici bili strašni, napadanje u ljudskim valovima imalo je veliku cijenu. Ali Đapija nakon kratkog predaha, u kojemu su politički komesari posebne postrebe za red uvele stegu u redove vjetmina, zapovidio nove napade. Pobjeda je bila nadohvat ruke, govori Robert Barić, vojni analitičar i pomoćnik vojnog savjetnika, predsjednika Republike Hrvatske. Čak je dakle ponovno postigao uspjeh, ali opet uz izuzetno velike žrtve. Zbog toga je tokom travnja morao prekinuti dalje operacije jer je u redovima vjet mina zapretila mogućnost pobune zbog velikih gubitaka. U Međuvenu Francusko zapojedništvo u Hanoju počelo praviti očajničke planove o spašavanju trupa. Oni su uključivali i bacanje napaloma iz transportnih aviona C119. Što je zapravo bio dobar plan, ali ovo je sada već bila kišna sezona i jednostavno džungla nije htjela goriti. I tada Francuzi traže američku intervenciju. Predsjednik Eisenhower počeo razmatrati plan Vulture, koji je predviđao masovno dnevno bombardiranje strateški bombardera B-29 na položaje Vietmina oko DNBM Fuwa. Međutim, američka strana je na kraju procjenila da se ne može umiješati zbog šansi za pobjedu, minimalnih šansi za pobjedu, zbog loše francuske strategije i to je rečeno Francuzima. Ovdje se također vezi že jedna zanimljiva priča o mogućnosti korištenja nuklearnog oružja. Navodno da je američki državni tajnik John Foster Dahls ponudio francuskom ministru vanjskih poslova Bidou dvije atomske bombe za zbašavanje DNBF-a i da je Bidou odbio ovu ponudu. Priča i dan danas nije potpuno razjašnjena, međutim čini se da je američka strana razmatrala tu mogućnost ali je udustala prvo od bilo kakve pomisli o tome prvo zbog e, političkih posljedica Međunarodne odluke, a drugo što bi bilo primjena bilo kakvog nuklearnog oružja čak i taktičkog u toj dolini uništila i Vjetmin ali i francuske snage. U sedamnaest sati i trideset minuta sedam svibnja 1954. na krov zapovjednog bunkera u DNBN Fu popela su se tri vojnika vjetmina spustila su francusku i podigla crvenu zastavu sa zlatnom zvijezdom i tako je, nakon nekoliko mjeseci, završila bitka kod Dien Vien Fu, a s njom je završio i prvi indokineski rat. To je bila prva pobjeda azijskog pokreta, gerijskog pokreta, koji je u vojsku na jedinom modernom zapadnom vojskom, koja je očito dala poticaj protokolonialoj borbi. Druge dugoročne posljedice ovoga rata bile su... Činjenica da se Amerika nakon 1954. godine morala sve više involvirati u Vjetnamu, jer pregovi ženevi su doveli do podijela vijetnama na dvije zemlje, Sjevernu i Južni vijetnam i do povlačenja Francuza. Međutim, Hoši Minov San bio je stvaranje jedinstvenog e, vijetnama naravno pod vladom njegovom vlasti, tj. vlasti komunističke partije, te će u idući deset godina situacija se sve više pogoršava sve do 1964. godine i početka američke intervencije.